Så nåede vi til vejs ende i denne podcast, der har taget dig med på en guided skulpturtur på besøg hos Hanne Varmings skønne figurer i København og omegn. En podcast, som jeg mest af alt har lavet som en hyldest til den dygtige kunstner og det interessante, umiddelbare og dedikerede menneske, som man tydeligt mærker og fornemmer, når man læser interviews og ser de mange værker. Det har været svært at udvælge værker, og jeg har måttet begrænse mig til en tur, som ikke blev alt for omsaggribende. Skulle du dog have lyst til at udforske flere af hans varmingsskulpturer rundt omkring på Sjælland, kan jeg blandt andet anbefale. Stationskonen fra Sorø og Amalie på Stol i Sorø. Emma på bænk i Allerød, som på fineste vis skildrer barnebarnet, der har lært at læse. Og så kan du lige nu oplev den stærke, karismatiske Nicole med stol i Timers magasin i Tholinsgade. Og hvem ved, måske vi en dag også kan tage på skulpturtur gennem Fyn og Jylland. er er sin helt egen. Hendes figurer ligger sig et interessant og sensorisk krydsfelt mellem naturalisme og abstraktion, hvor lejen med det menneskelige væsen indfanges i skævheder og særlige kendetegn. De udvider vores egen forestilling om skønhed. Jeg er faktisk ret sikker på, at mange af os ville have et helt andet og positivt syn på menneskekroppen, hvis vi så den med varmings i øjne. Gennem sin kunstneriske karriere har hun formået at skabe udstråling, stemning og atmosfære gennem de genkendelige lag af lær i modelleringsprocessen, helt på sin egen måde. Når man besøger Hanne Varmings eller udforsker hendes mindre figurer, ser man livets faser, overgange og øjeblikke, samt ikke mindst det nærvær og den værdighed, hun giver til mennesker. Børn, voksne, gamle, rige, fattige, relationer, ensomhed, erindring og gode fortællinger. Alt det, som vi møder herude i virkeligheden, og alt det, som fortjener en plads i kunsten. Man kan vel sige, at Hanne gennem tiden har set os alle, og derigennem fået os til at se os selv. Egentlig behøver Hanne varmingsskulpturer slet ikke særlig meget forklaring. De kan sanses og opleves helt umiddelbart, og vi vil forstå dem. Jeg håber dog alligevel, at du synes, det har været både sjovt, interessant og ikke mindst hyggeligt at besøge de fine skulpturer med mig i ørerne. Til sidst skal lyde en særlig tak til Karen Margrete Varming og galleri Varming for et godt samarbejde og en smittende dedikation til den usnoppede, nærværende kunst og kultur. Og selvfølgelig også tak til Peter Olesen, samt Ribe Kunstmuseum, Kastrup Samlingen og Vendsyssel Kunstmuseum med Rasmus Kjærbo i spidsen for veludarbejdet og dybtegående litteratur om Hanne Varming. Det har været så dejligt at fortabe sig i. Tak fordi du lyttede med, og tak fordi du vil med rundt på besøg i Hanne Varmings Univers. Vi slutter med et citat fra kunstneren selv. Arbejdet med skulpturen er i virkeligheden lidt som at leve i en anden verden. Med de nye ting, som så pludselig kommer frem. Det er aldrig kedeligt, snarere lidt farligt. Der er altid noget på spil. Måske lykkes det, måske lykkes det ikke. At bevæge sig ind på ukendt område. Du har lyttet til På besøg hos Hanne Varmings skulptur En guided tur i København og Omegn Med kunsthistoriker Nana Louise Lauritsen